Velkommen til De Sorte spejder på b med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Halløje, og god formiddag. Næh, god eftermiddag. Øh, god aften. Eller er det god aften? Du lytter til De Sorte spejder som i dag ikke, jeg gentager, ikke sender direkte. Vi sidder. Hvorfor gør du det? Fordi den skal sidde lige ud foran min mund. <laughs> Uh, så så, så ruller lidt lidt. Okay. Sådan <laughs> for at Vi sidder i uh, DR-byen, uh, kommunistreden. Uh, det er i virkeligheden i går aftes. Klokken er 19.52. Vi har valgt at starte nu her programmet, det bondede program uh, nu. Fordi i dette øjeblik, da dette sendes, der sidder Anders Breinholt uh. i en delta uh, i et eller andet er det ikke det? Nå, ah, det er ikke rigtig ondt. Det er Iceland. Hvad er det? British Airways. Oh, British Airways. Du sidder i et eller andet PA. holding, holding pattern over Newark. Yeah. Uh, ja. Så er det nummer 81 <laughs> i køen. Okay, så er det nummer 181 i <laughs> køen, JFK. Så uh, og venter. Grund i trækantene. Oh, nej, vi er bare ude over Newfoundland. You Staten you want Island. Drink, please. Contact. Would you please? Uh, are we on our way down? No, not yet, sir. Så på et eller andet tidspunkt, i løbet af programmet, vil Anders lande, og så vil vi også kunne følge ham gennem øh, immigrationskontrollen, Anders. Og det fede ved det, nu skal jeg virkelig være spå. man ved jo ikke, om øh, væggene her øger, som man siger. Nej, og... de kan ikke nå at finde ud af det her. Nej, de, nej, de kan de selvfølgelig ikke. Eller, og dog, fordi jeg, jeg hvis det er tykker, rigtigt, et, jeg flyver. Hvad? Jeg flyver kl. 11, ikke? Jo, du flyver kl. 11, dansk tid. Ja. Så, så du lander, signing. du lander, du har 5 timers flyvetid, ikke? 6 syv stykker, er det ikke det til New York? Ja, 8 er også nogle ja, 8 i Man kommer lidt over fire, men så skal man flyve rundt i trekanterne i 6-7 timer. Den flotte før, man også kan høre tage endnu, det er jo Kjell Thorst. Velkommen til programmet, Kjell. Tak skal du have. Vores øh, anden uge DJ. Og, og, og jeg vil sige, Kjell, at det er ikke fordi du skal blive sur. Og at kende K, eller kende ikke K, men kende Bære må slet ikke blive sur. Nej. Men jeg vil bare sige, <hømm> på næste fredag, ja. der har vi altså øh, Anders W. Berlsen inde som DJ. DJ W. Det er da en fremragende idé. Eller hvis DJ, jeg vidste slet ikke, at han ikke var DJ. DJ Hedvig, ikke? Han er DJ så vildt. Ja. Han vidste det heller ikke selv. Hå? Han skal hedde DJ Hedvi. Men ved du hvad? Det Hadde gør dig. ikke noget. Jeg har også forsøgt mig som skuespiller, og hvis han er bare halvt så dårlig. DJ, som jeg er skuespiller, så prøver jeg ham ikke igen. Lad mig, det, men det tror jeg godt, du er med, han ikke er. Nu skal Nå, du ikke lige... Du var skuespiller. Hvad var du spillet med i? Jamen, jeg har haft små... Ikke talende roller i et par afsnit af kloven. Nej, jeg tror faktisk, jeg siger noget med... Hun, har ikke, ja, ja, hun du... har ikke store patter ja. Hun har ikke store patter? Ja, hun havde ikke store patter. Det er jo Ølklubben og øl så har jeg haft, i har, ja, har haft en ikke talende øh, i rolle i Nynne. Åh. Oh, oh. Hvad laver det i Nynne? Jeg, har filmen. Oh, jeg er mest i baggrunden. Ja. Du film, eller Ja, selvfølgelig filmen. Som ja. DJ? The Motion Picture? Uh, som DJ, men der kan man ikke se mig, der står jeg bare i baggrunden. Uh, jeg er med på Library Bar nede fra Plaza, og jeg er med på husbåden, hvor de spiser, og så er jeg med i tv-showet, som hun drømmer sig væk til. Jeg har en øh, meget god ven. Undskyld, Lars. Øh, ja, det er, sind uh, undskyld, altså. jamen, det det er bare sindssygt, det der. Yeah. Det er meget... det været da altså slet klar over. Nej, men og jeg tror ja. mig, jeg er heller ikke særlig god, så jeg kan ikke opfordre altså, nogen som helst lige arh, at, at tjekke efter. Ah, hvis de bor der tre gange i nyheden, så er det, fordi du er OK. Ja, nu hang de ligesom på mig, fordi jeg, var, jeg, havde, jeg havde fået den rolle længere. Og... Ja, oh, men alligevel, det tror jeg skriker. Hvad, hvad er det, DJ-rollen? Ja. ja. Jeg vil bare sige, at jeg har en meget god ven, som hedder Jens Peter Kofod, som har været med i rejseholdet ja. i det afsnit, der blev optaget på Bornholm. Oh. Hvor han spillede... Øh, øh, lige. Jamen jeg har jeg har mødt Jesper Petter ikke? Ja, du har. Men har det fede sigt? var, at han, øh, han, han var lige nede i den der pose. I bodybag? Han var i bodybag, og bodybaggen var lige, lynet til, så han ville bare... <laughs> han ville bare <laughs> Men hvorfor... Han øh, låg <laughs> bare på, på et Det kunne jeg godt tænke, Hvorfor har man ikke... Øh... Der kunne man godt have brugt den anden, jo. Ja, mener Eller to sokker på morsten? Ja. Men der har man sagt nej, det skal være rigtig på en rigtig en der ligger i den. Og det viser jo alt om det er drama. Det skal bare holde hele vejen igennem. Ja, Og hvordan får vi også øh, prisen op på de der to millioner? Nej, ja, ja, men naturligvis naturlig. ikke at Jens Peter Kofod fik noget, fordi det eneste løn han fik det var en uh, turjakke, hvor der stod ret på. Men det var han også meget tilfreds med. Det der var, var, var en for det. Men det jeg faktisk bare vil frem til, for at nu sig. at sige det på en pænere måde, det er at Anders skal nok klare det bedre end jeg klarede hverude som skuespiller. Ja, men det er det. Tænker du nu Anders der er på vej ind i øjeblikket Dårligt. Nej, Anders DJ Kære øh, lytter, velkommen til De Sorte Spejler. En bondet optagelse. Ja. Men derfor, øh, ikke desto mindre, er der meget mere at lytte mærke til. eller at Lytte, lytte mærke i det her til? Program. Lytte mærke til, det var bare noget, jeg sagde. Det sagde. Øh, det er nemlig rigtig sjovt i denne her time og i anden time. Vi fortæller op, hvorfor det gør det om lidt. Man Kjell, what are we here Kære, in now? Tiny Masters of Today. Dem har vi jo hørt før, ikke? Jeg ved ikke, jeg har ikke spillet dem før, men det gør vi i hvert fald nu. Nummeret hedder Hey Mr. DJ, og det er Can't Save det A Sexy, der har remaxet. Hvad hedder det? Tiny Masters of Today. Jeg så er der klædt på min mikrofon indlægning. Ja. Ja, og der er nogen, absolut ikke vil have mig med. Og det er engang mig, der er De er to unge mennesker, der hedder, indløs Ivan og Ada. De kender sig Tiny Masters of Today. Unge mennesker, så er det, fordi de faktisk kun er 13 og 11. Det er godt lavet. Og, og jeg skal sige, i originalversionen er de meget mere rå og punket. De er teamet op med Russell Simmons, strumslageren fra ah, John Spencer Plus. Ah, og ved Spursen. jeg hvorfor nu ved jeg, hvorfor det er mute, der siger. Ja, og mute, som er det mode. Øh. Har dem, og de har lavet et fremragende album, og jeg kan ikke anbefale det nok. Jeg Men, altså, tror jeg faktisk, at vi har spillet den en dag. 11 der. og I... den, Radio Riot og Stick It to the Man har simpelthen altså, en helt fantastisk nummer. Fedt. Og nu her altså i et brasiliansk remix af, af P-gruppen Kan Se Det Sær Sexy. Der er alt for få brasilianske remix i vores program. Ellers. Ja. Prøv at høre, jeg venner. Eh, to programmer eller to timers radio er vi i gang med i dag. Ja. Og eh, det er som sagt, det der hedder pre-recorded. Pre Pre-taped eller ja. pre-taped ja, er det jo ikke. Det er bare tabt. Det er optaget i går aftes, når du hører det her. og ja. øh, Derfor er måske det, at øh, programmet her, vi har jo måske sendt den 6, 7, 6 uger efter sommerferien. Ja. Og derfor er det på sin plads allerede nu at lave et Greatest Hits-show. Ja, der har jo været så mange rigtig, rigtig sjove ting i programmet her. Ja, nu siger du det lidt ironisk, men det synes jeg ikke, der er nogen som helst grunde til, der, der har været. Rigtig meget sjov. Uh, vi kunne godt fylde tre, en hel remake uge. Men vi har jo så bare valgt at bruge tre af uh, uh, uh, de absolut sjoveste klip, vi har. Ja. Og uh, det er nogle rigtig, rigtig skæde klip. Det Men er du den... ikke lidt hurtigt nu hen i en programoversigt allerede? Teknisk set. Nej, jeg fortæller bare, hvad der, er, der skal ske i dag. Det er noget ved. andet end en ja, det er nemlig lige det. det. er noget hvad der foregår. Nej ja, nemlig. Ja, det er, det, hvad der skal ske. Okay. Yes. Uh, uh, og så i anden time. Jeg synes, I den er god i den der uh, tandpenste reklame. Der sker der løre. Men vi spiller jo i hunder god i den. Især toen der. Yeah. Ja. Tror du hun mangler penge virkelig? Nej, altså. Jeg tror bare, det er en, det, det, når man falder over en god tekst i en reklame, så springer man til. Så er man ligeglad uden man hvor mange penge. Det, det er ventjeneste eller noget? Nej, jeg tror, jeg tror jeg, simpelthen, det er et spørgsmål om, at den øh, reklamefilm er så stærk. Ja, man kan se en udfordring i ja, det og så. Måske kunsforføring, at det gør det. jeg ikke prøvet før den her vinkel Nej. Også det der med, at, øh, altså, at hun er sådan lidt fandenhjoldsbige. Rappen skralde. Det er en side, man normalt ikke ser jo. Præcis. Faktisk øh, slagter hun, ikke? Ja, med, med, det er jo mere end en side, man vil forvente af, øh, hvad hedder hun, øh, hende fra forbrydelsen, ikke? Mia Lyne. Mia Lyne, ja. ja. Hun kan godt være skrabt. Hun er fra frejlad. Ja. Eller skrabt. Skrabt. Jeg synes, det TV2 Løje er en utrolig god øh, regional radiostation, det er synd for dem i de andre dele af landet, som ikke kan se den. TV2 Fyn er godt. Det er også godt. Og TV2 Bornholm har jo den største øh, og fineste dækning i hele verden. Men af TV2? Alle TV2. Nej, TV2... Jeg vil så gerne sige, at TV2 det er Bornholm. Østjylland... Nej, ja, ja, TV2 ja. Bornholm, der er ingen, der har... Når jeg ja, er på der vinder... På der er på fire Bornholm. Ja, det er, eller, er Bornholm. det er Bornholm. De har 95 procent af dækningen ja. af ja. Al Radio ja. Bornholm. Okay, men der er så også kun, kun 50.000 mennesker, ikke? Der er 40. 40. Men det er også fint, ja. Men mens vi sad og prøvler... Det er da nok kom... stadigvæk flere lytter end TV2 Radio... Ja, det er faktisk ja, aldrig. Men Kæld, du sagde om TV2 hvad sagde du om det. Ja, der har altså set på lokale TV-programmer, de det er de ikke galt. Det er ikke op to. Det midt vester også. Ja, det midt vester er godt, er det. Nej, det er ikke godt. Men jeg synes TV2 lord er godt. Det er godt. Ser du der soveprogram? De men jeg, jeg synes, synes seriøst, jeg synes, TV2 lov er så gode. Love er fantastisk, især det, der hedder brunch. Hvorfor siger du det egentlig? Nu bliver jeg lyst til at sige. Jeg synes, det er lov nogle gange er rigtig skidt. S du? Også brunch? Og så det Nej, men prøvør, må Ja. Ja, det var, jeg jeg, jeg ja. synes, TV2s regionale tv-station er en rigtig, rigtig god idé, og det er rigtig godt og sådan noget. Ja, ja, ja. Problemet er bare, at I, i der sker i nogle steder i landet, der sker der ikke så meget i København, kan der altså også være dage, hvor der absolut ingenting sker afgjort. Øh, og der har lovet et problem, eller hvis det så er TV midtvest, Midt mm. så øh, er der også det problem, ikke? Øh, TV2 Stå, og sådan noget. Ja. Men det, jeg ikke har forstået, det er, og det er måske noget at gøre med, hvilke journalistpartikanter, der har været der tidligere, og så hun ser der godt ud som hverdag, han gjorde. Jeg synes, det er mærkeligt at have en lokal tv-station, i Åben for eksempel, og så er der sidder af en Københavner og læser nyheder. Eller er der sidder en sønderjyd og læser op i København. Ikke på et landstik, nu snart, at bare var Ja, fuldstændig. Nid på Vesterbogat i dag, der er det blevet lagt et tog på Det vil bare lyde, eller det lyder mærkeligt. Og det har man haft, men det var fordi, den ene af dem, hun brugte så meget. Hun var virkelig lækker. Jeg tror, han var en tjernishnashnashnashnashnashnashnashnashnashnashnashnashnashnashnash Øh, som laver øh, det rigtig fede program søndag på lov. Ja, det er sjovt uh, ugens gæst, hvor hvor Claus Bondam eller en eller anden idiot undskyld mig, Per Bregengaard eller hvad han hedder. Øh, han har virkelig fed Københavnsk tidligere skole og, ja. og med sig, var inde og sidde og snakker om, øh, hvad synes du der er sket i ugen? Ingenting. Vi spiller et klip. Jamen, det har du ret. i Jeg vil også sige, det jeg sagde om TV Midtvest var en fejl. Det er TV Østjylland jeg synes måske jeg er lidt tomt nogle gange. Nå okay. Jamen, jeg øh, må sige, at øh, de fleste regionale stationer, jeg har set, er rigtig gode. Ja. Kan vi ikke bare blive enige om, at de prøver i hvert fald alle ja, de sammen? Gør. Og det skal de have point for. Skal Må jeg sige noget, inden vi sætter næste stykke musik på? Ja. Fættet mis. Det er bare det, jeg vil sige. Så tror jeg nok, der er nogen, der er henne at starte og starte og siger, det klip, det vil vi ikke gå glip af en gang til. Om et øjeblik, der vil vi uh, spille, hvad der skete, i 2900 Happy I i aftes Eller faktisk lige nu, hvor ja, vi, optager vi optager programmet her. Ja. Ja. Men hvad hører vi her? Gud, det er mig. Det er en finde. Ja, det finder jo, vi. Huikinen. Sådan der. Jeg øh, sidder i midten mellem Anders Massen og Kjeld Tolstrup, yeah, øh, og, og, og det der er sket, det er, at uh, Lions Club, Rotary-drengene, <laughs> de sidder og klapper hinanden på deres mm, skuldre ja. og siger, det er god, det er god at -musik. Ja, musik. Det, det er ja, jo det er fredag, siger, så, det er disco. Øh, og så bliver I i hvert sejr imponeret. Hvad var det, vi hørte, Anders? Det var Yuri Hulkonen. Let me love you. Og det var godt. Nå ja, men det, var jo, det er jo diskodasko, men det er jo fredag for Hygeland. Jamen hey, det var ikke så meget, det var diskodasko. Det er mere, at I nu sidder begge to sidder der og gået og i kredefælde altså... og skal spille blive musik. Lone <laughs> Andersen og, og Tolstrup Rasmussen her er jo enige om, at vi har en lille smule bedre musiksmag, end du har, Anders Bejernold. Jeg kender slet ikke ikke, at du har dårlig musiksmag. Det siger vi ikke, at du spiller ind imellem nogle rigtig gode numre. Men vi føler bare lidt mere den musik, vi spiller her. Ja, det det. Men jeg føler jeg med rockmusikken, fordi det er jo rigtige instrumenter. Det er jo ikke oh. en computer, hvor det er sådan noget. Oh. Det kan jeg godt fortælle, og det har jeg masser med af også. Oh. Og nu skal vi uh, få lejlighed til at høre noget rigtig rockmusik lige om lidt sådan. Nej, mm. det, det, det er ikke det er Den speste rockband. Det, det er det ikke. Men Hvad det er hedder godt ham Peter 2 år sådan noget blues. Ja, Peter 2 blues. <laughs> der kan jeg sige, nej, det skal vi no, Okay, Kære venner. Øh, vi skal til sjov. Vi skal, vi skal til sjov spil. Ja, happiness er jo tv 3s helt fantastiske serie Kan du mærke stemningen anderledes? Altså fordi det er aften. Ja. Jeg synes egentlig, ikke, det er ikke en tossestemning. For 10 minutter siden, du lytter til et bondet program, ja, du og, og for 10 minutter siden sluttede det afsnit af 2900 Happiness, som du skal høre klip fra nu. Ja. torsdag Vi Låde. fik det kørt ud i en uh, taxa. Øh, det er... Øh, direkte fra 2900. Nej, men, ja. men lad mig kigge her. Den unge Jens Erik von Beck spillede af Pelle Winengård, altså mm. ham fra Pelles Verden. Nej, vi han Pelle Robren. Pelles Verden. Pelle Verden. Føler livet, keder ham. At, at, at livet. No, okay. At alle hans venner er kommet videre med deres liv og efterladt ham alene i kedsomhedens drænende farve. <laughs> oh. oh, det er en skovgård. Hvem har skrevet det her? Det er, det er Adrian, Adrian vores sundhedspræsentant. Oh, kæft, mand, der er gået en 12-støj Den okay. okay. unge Jens Erik fra Uden Beck. det der Bingo Blanco Jazz. Nu skal vi have den ren for fad. <clears throat> den unge Jens Erik von Bæk. Spillede af Pelle Vinengård. Føler, at livet keder ham at alle hans venner er kommet videre med deres liv og har efterladt ham alene i kedsomhedens drænende fag. Stens Skovgaard spillet af Jesper Lomand giver spillet. ham råd og vejledning da Carl-Iak von Bæk, spillet af Kjell Nørregård kommer og knuser sin søns drømme. Ej, hot shit er taget sted og det er red alert også. De hygger sig begge ude i rummet. Og jeg er fanget her. Åh det er kedeligt. Er der noget galt, unge bot? Så ung er jeg heller ikke. Det har jeg sagt. Okay, undskyld bot, mand. Hvad hvis jeg tog ud i rummet sammen med jer botter? Uh, du er et menneske. Det kan du slet ikke. Sig aldrig, aldrig til mig. Forestil dig lige botmand som rumhelt nummer uno. Ikke den typiske superhelt, men han har det adetyde og ingen hæmninger. Helt klart! Jeg må ud i rummet. Æh? Uh? Lige nu! Slap af! I mennesker er så utålmodige! Jo, det er det nu ned i stykker, du har vel ikke tænkt dig, at jeg skal tage den dreng med ud i rummet, har du? Ikke lige frem ud i rummet, bare en tur på den usynlige rumbro! Aldrig lige det, må jeg sige nej til. Glem det! Nix! Er du vanvittig? Ja. Det ja. <laughs> Desværre holder... Uh, 2900... 2900... 2900... Happiness... Um. Pause, fri over weekenden, men bare vedt kan jeg på mandag, der lover vi der, øh, at der er et nyt klip klar. Her noget rockmusikkel. Jeg håber du kan lide det, det. Hardfire, tak. Suburban Nights, et dejligt, dejligt nummer, ja. Yeah. Hardfire og øh, fire numre der hedder Once Upon a Time in the West, som netop er udkommet, og nummer der hedder Suburban Nights. Nu er det på tide med en programoversigt. Ja, det virker lidt hurtigt, men vi har en pokkers masse ting, vi skal nå. Men, kære... Ja, fordi det her sådan... undskyld. jeg stopper musikken og skal bede noget ro. For om 14 minutter, der ringer den her telefon, der står ved siden af mig. Fordi så er klokken halv ni i vores tid. Den her udsendelse blev jo i går aftes, torsdag. Ja. Og hvis du sidder og lytter med nu, kan jeg en gang ud, når klokken er, fordi vi startede med op til 20.49, hvilket jo var rigtig fedt, så kan man virkelig finde ud af at holde dem Nej, vi startede 19.49, 19.49. Men vi har bedt folk om at ringe ind til os på 70 70.20, og være med i Tilspinko, bad vi dem om, bad vi dem om i, i går, altså eller i dag, torsdag, hvor vi optager det her. Den er 26 minutter over, <laughs> ja. to nu. Ja. Og det, der så... Øh, Nej, 25 minutter, undskyld, 25. Det, der så vil ske, det er, at 20.30, der åbner vi telefonen, og så... Øh, altså vores tid. Det er åbnet, det er sket Og vi nævnte det i torsdag eftermiddags program Som er i dag Nævnte vi, at man skulle ringe ind til 23 Og nu siger vi hvem der ringer ind Måske er det Jeg vil gerne vinde i en t-shirt Og jeg kan komme med dig til Island Men det bliver spændende Der er altså vores tid 13 minutter til Jeres tid er det allerede sket Det er løgteema i dagens program Kan jeg Kælder på ugedag Christian Thulesen Dahl har vi snakket om Vi skal snakke mere om. går det her og det er ikke engang nok. Altså, for i eftermiddags. Ja, ja, okay. okay. okay. Uh... Nå, vi vil går efter med det. Ja. Okay, så godt. Øh. Nej, der er dog ting, man har valgt for øh, vores redaktionsside, at oversætte ind, der er nye. Eller, og dog, det er der rigtigt er her. Vi øh, skal sætte fokus på David Tras og nyhedsavisen, fordi de er som de eneste sammen med os, der fortsætter sin kamp mod deres røde lejesvend. Fuldstændig rigtigt. Vi har klip fra dengang, at Tras var ung, øh, fremadstormet yep. journalist på information. For vi forsøger jo også i en vis forstand at tegne et billede af manden, øh, den Danmarks McCarthy, ikke? Altså manden, der er, der, er, der er endt med at blive en... Øh, Øh, nærmest den 6. statsgang, tror jeg, vi er oppe på i øjeblikket. Øh, hvad er hans baggrund? Hvordan er han beden øh, til det, han er? Så øh, har vi også en rammehistorie i dag. Ja, det er spændende. Det er, øh, vi har genindført det gode gamle indslag, øh, som vi havde i foråret her i programmet, hvor vi, de, vi har et, øh... Ja, det består, altså, i, det består i, at vi har nogle klip fra nogle af de indslag, vi har haft i løbet af ugen. Så skriver du en rigtig god historie. Ja, som ligesom indrammer dem på en ny måde, og det sjove er så kontrast mellem det, jeg skriver og det, de siger. Og rigtigt, eller det det, det, ja, så øh, kan man sige, at dag er det lidt en Greatest Hits-dag øh, også. Hmm. Eller, Vi har tre klip med. Det ene er Riskær og anne Grete bjerg diskussion i morgen. Ja, Danmark. der klarer de den meget godt selv. Øh, vi supplerer lidt til sidst. Så, Så. Øh, skal vi genhøre der Anders, da du læste øh, et brev op fra Ud af Hjemme. Ja, om en fedtet mis. Med overskriften fedtet mis. Og på mærke til når man siger fedtet mis, hvor lækkert det lyder. Fedtet mis. Ja, det var noget, du kunne bruge kældt i. Ja, ja, jeg kan de huske, at jeg var gæst den dag, og ja, det var. jeg kan godt huske den fedte hed Mis. Det ret, ja, det var jeg er rigtig glad for den fedte Det var en Mis, den, der var så gammel, at den faktisk lignede olie, når den satte sig. Og den øh. efterlod mærker, hvor den havde siddet. Oha. Ligesom hvis man har besøgt Det vil, vil sige, er rigtig... det er det, jeg glæder mig allermest til. Ja, men der er øh, også et, et dejligt genhør med gyldne stunder øh, med Lene skal have en lillebror. Ja, hvor vi begge læser op af en bog, der hedder Lene skal have lillebror. Og det er sjovfarternes show, showf bibel, kan man sige. Men må jeg øh, sige noget her? Ja. For det er sådan, at det er jo ikke bare øh, det, vi læser op. Vi øh, i anden time, største parten af anden time... Ja, er på det er nu, nu bliver det ske, Det kommer til at køre i halv hastighed. Og du siger, at største parten, jeg tror, det er hele timen nu, gamle. Ej, vi starter lige med at sige hej og sådan noget, så det, det er de, rigtigt, og, og så ikke musikken. Vi, ja, musikken kører som den skal, Men vi, og det er sjove det er det, at lige meget hvad vi siger, så lyder det sjovt, fordi det lyder som om, at vi er fra 70'erne og har røget rimelig meget hast. Og sidst vi Uden, gjorde... vi det, har det... Jeg har nogensinde øh, set så mange mail i en inbox, øh, efter vi har sendt programmet. det sværmede. Folk, som sagde, det skal vi have igen. Og også nogen, der sagde, det skal vi aldrig have igen. Og øh, der skrev, at, jamen, jeg kan huske det efter 25 minutter. Okay, godt, vi har vist på pointen. Så efter øh, 27 minutter. Okay, stop nu, svin. Øh, efter 34 minutter. Fuck jer, yeah, I forpulede spasser, plathedsidioter. Øh, og så Læmmer. efter 40, så begyndte de at vende sig Efter 40, ja, der var det slet... Jeg tror, mange havde slukket på det tidspunkt. Øh, og jeg kan sige, at vi aftalte øh, tidligere øh, på sæsonen her, at der ville vi også have gjort det. Ja, så, var allerede... så folk, der begyndte at klage. Men så hørte øh, Carsten Vorsø p chef at øh, vi havde tænkt os det. Og så sagde han, nej, ah, det er ikke en hel time <laughs> Det er der, der er vel ingen grund til. Nej, så derfor indleder vi med almindelig tale, og så går vi i slå. Og slutter med almindelig tale, ikke? Ja, Øh, og det indslag, der hedder Lene Sker en Lillebror, det ryger med over i slow team. Ja, for det tror jeg, jeg kan gøre det til. Altså, Jeg har et bære, hedder ost med Ost på, men her har vi jo at gøre med ost, med ost med Ost på, og der tror jeg, at den bliver god igen. Og siger, vi ringer siger. også til Kasper, gør vi ikke? jo men på slow. Ja, ja naturligt. Sådan skal det være. Øh, om tiden, men, nu, mine plader, de kører overhåll. OK, ja, ja, ja, alle musikken ja, vi kører jo. Og oh, der kan blive kældt <laughs> <laughs> Uha, for ellers så have nogle kedelige plader med. Det er musik, vi hører nu, er det din? Hov, der skulle vi spørge ud ja, Stop, stop, stop, stop, stop, stop! virkelig givet dårlig besked ud i teknikken. Ja, det er jo her, her vi skal have op med. Bunds... Når skal vi have det indenmelodien. Ja, det, ja, det, det ja, for ellers er I ikke chance for at sidde og tænke lidt over, til okay. er så mens hører vi hører klar. det. klarer høre. Jeg vil gerne sige, at det vi nu skal have, det er en, en single, der lige er udkommet med en ung fyr, der hedder Rick Parfitt Jr. Ah. Det er en core og hmm. vi kan jo lave quizzen dobbelt her. Hvad er din en af? Og hvem er Monstro Rick Parfitt Senior? Ikke noget med at google, vel? ingen google her. Og lad os så høre noget. Æ, du stiller spørgsmålet, hvem synger her? Eller, ja, ja, det har jeg øh, altså, så sagt. Hvem, hvem er hans ja. ja. og, og hvem har lavet den originæt? Ja. Jeg vil godt sige, hvem har lavet den originæt. Ja. Det er for 80 Det var den nemme afdeling. Ja. Anders, vil du sige... Øh... Jamen, jeg, er, jeg er blank. <laughs> Æh, jeg synes, det må være... at Det lyder som et forholdsvis ung mand ja. øh, omkring 20-25 år. Æh, så han har en far... Øh, der er omkring 50-60 år øh, Hvis han sådan er rockmusiker Så har han sikkert fået yes, børn lidt tidligt ja. Spørgsmålet er om det Er øh, er, det, er han, levende? Kan jeg spørge, er han bare levende? Ja, det er han øh, Jeg gætter det, er absolut, det må være en englænder ja. øh, Brian Ferry? Nej Det er slet, slet ikke så kugle jeg, jeg, jeg, kan dog, jeg kan dog fortælle om Rick Parfitt Jr. At han har kørt øh, racerløb Han har jo testkør for flere af de store hold Og har også været med til at, at vinde Le Mans Som testkører for mm. nogle af de vindende hold. Anders, har du... Det? Altså, i det hele taget, jeg tror, en ret forkælet øh, møgeunge, så... Louis, Louis Hamilton? Nej. Det er ingen ringer en Rick Puffett Senior fra Status Quo. Gitarristen fra Status Quo. What the... What the... Yeah. Er det rigtigt? Det? det havde ja. jeg jo stående bag på min kår ja. Status Quo? Status Quo. Jeg tænkte Heade. på, om øh, der er fem minutter, minutter, til at vi skal spille tættesbingo. Ja. Yeah. Om øh, vi lige skal spille nogle klip med David Tras, for den gang han var øh, ung. Eller, ja, men det er måske næsten søn. Eller skal vi vente på telefonen her? Ja? Jamen, så skal vi vente på telefonen ringer, ringe, fordi så kan vi godt lige varme lidt op til tillidsbingo, og få folk til at lave en ordentlig plade for en gang skyld. Fordi det er meget tit, det bliver sjasket lidt igennem. Ikke? Ja. Skal vi lige læse lidt op med og der er på vej CD? Øh, det kan vi ikke, Nej, det, vi spiller et stykke musik nu. Vi spiller et stykke musik. Og, Jamen, så skal øh, det næsten være den, jeg har bestilt. Den kommer her. Det er fra Australien. Og så er det lige bagved. Anders, det er Musik fra Australien, kan jeg forstå? Ja. Yeah. Hvad er det? Uh, the Cat Empire. Og øh, hvis du går ind på vores hjemmeside, det er det gode skotsted Spider. Klikker der på vores tablet, så kan du se, hvad der er, vi at spillet. Kan lytter, Det er sådan, om 20 sekunder, så øh, skulle vores telefon gerne ringe. Bare skru ned for musikindlæg. Øh, og, og så skulle den meget gerne ringe øh, og fortælle os, at øh, fordi vi har bedt lytterne om at ringe ind til os. Hæ? her kl. 20.30, vores tid, fordi det her, det er pre-tape program. Ja, i Og så spiller vi jo i virkeligheden Tilles Bingo. Ja. Og nu er den 20.30, 20 her på vores ord. Der ringer ikke, den siger ikke noget. Men der lyser. Skal vi prøve? Jeg siger lige et nummer, det er fordi, jeg ikke har sat noget nummer, på på noget. Nummer 11. Hallo? Tilles Bingo! Oh, til tillykke. tillykke! Tillykke, tillykke, og er der tillykke. Tak for det. Hvem øh, taler vi med? Hvem taler vi med? Det er Stefan. Hej Stefan. Hej Stefan. Og må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du i hvert fald. Hvad for dig til? Eller nej. Lad mig spørge om det Stefan. Hvad laver du på sådan en torsdag aften? Åh, oh, her jeg sidder og ser dealet no deal. Oh Hvordan går det, dealet no deal? Ikke så godt, tror jeg. Hmm. For hvem? For dem begge to, tror jeg. Altså dem, der dem, der øh, konkurrerer, øh, eller for Kasper? Øh, ja Nej, det går godt for Kasper Ja, det går godt for Kasper nu i hvert fald, ja Han står og smiler ah, det går. Og uh, uh, Anders, skulle vi ikke også iværksætte den egentlige spørgsmålsrække, Fordi nu bliver det hele meget moderne, synes jeg Hvad var du hed? Jeg hedder Stefan. Stefan Stefan, måske Stefan Stefan, hvad laver du til daglig? Nej, nej, nej, nej nej, Anders, nej. Jeg for svimmelhed og, og, og, og trykken for panden nu her Du må ikke begynde at spørge om det Før du har spurgt, om hvor Stefan ringer fra Jeg ringer ah. fra Grenå Sådan Nej, fra Grenen Nej, Anders skrevet. Oh, nej, lidt længere ned. Oh, Fra Djursland. Ja, yes, lige præcis. Ja. Og Stefan, Æ, Er det selve Grenaa, eller lidt i yderkanten? Ej, jeg bor lige midt i Grenaa. Kører jeg så tit til Æbletøft der kigger på skovet der? Og kender ah, du Jon, vil gerne ikke. gerne vide. Dog jeg, ikke. Jeg skal lige... Vi har, vi har skib nok herude, tror jeg. Jeg skal lige sige, det var Kjell Tolstrup, som lige var et spørgsmål. Jeg vil gerne du, kan... vide, om han kender Jon kender du Popstars. Jon? Nå, ja. Nej, kender. det gør jeg ikke. Nå, for jeg har nemlig en gang været til 18 års sølvsdag i Jon, og det var ikke Grenaa. Okay. Øh, uh, eh, Anders, du må gerne nu videre. Hmm. Hvad laver du til daglig, Stephen? Ja, lige nu går jeg i skole. Oh. Og hvad er det for Uden? en skole? Jamen, det er noget, hvor jeg skal uddanne mig til IT-supporter. IT-supporter eller idrætssupporter? Yes. Yes. IT-supporter, så okay. jeg kan lave jeres max og så videre. Ja, det kan ah, Nej, ikke øh, at de har behov for Men de går aldrig ned. Aldrig øh, Men ah, Nej, ja, ja. Det er der, med lige... får en det har jeg da ikke prøvet. Ah, det har jeg da ikke prøvet. Hvad er det for noget? Men, men det, jeg tænker på, Stephen, det er, at vi bor... At det tænkte jeg ikke skid over, men det er bare, bare, jeg kan i tanke om. Vi bor, altså det byen ligger lige sådan IT-universitetet, ikke? Ja. ja. Og de mennesker. Ja. Nogle af dem. Ja. Nogle af dem. Det en er øh, En del, del af dem. dem. En del af ja. dem. Som øh, man møder. Eller, jeg vil ikke møde dem, når det var mørkt. Nej, eller. men, men ja. det er afslysende. Så tænker man, hvad er det for nogle mennesker, der hvad er egentlig? Ja. Ja. Hvad er det? Er det er kloge mennesker. Helt ja. bundet. Hvad se, hvor læser du det herinde? Jamen, det gør jeg ind i Aarhus. På IT-højskolen i, i Aarhus? Ej, på teknisk skole derinde. Teknisk skole? Jeps. Det er det, der hedder FG gamle ikke? Øh, uh, ja. det kan godt passe måske. Ja. Men uh, Stefan må jeg spørge, hvor gammel er du? Jeg er 26. Så er det godt, du har fået, ved at få en uddannelse? Det kan du i hvert fald stole på. Nu har jeg også fået barn, jo, så det må jo passe sammen, ikke? Jo? Hvad har du, Hvad er du fået? Navn? Jeg har fået en dreng. Nej, hvor dejligt. Og hvor gammel er han? Han er lige præcis nu. Øj, hey, det er lige op over. Det er nyt, var. Det er Anders, rigtig der, nyt, ja. Man kan sige meget om det, Anders, men du er fandme ikke dum. Kjeld du vil gerne spørge om Jeg vil gerne jeg. spørge om Skole, om det er den, der ligger i Borgade. Det er det ikke, nej. Den Nå. ligger ude i øh, Højbjerg. Jamen, så lukker vi for box 1 igen. <laughs> Stefan, prøv du øh, er så heldig, at, øh, fordi du har vundet her. Ej, og skal det til lykke, øh, Stefan, med det lille barn? Jo, tak skal du have. Var det, var det meningen? Øh, øh ja. Bor du sammen med moren? Ja, det gør jeg. Nå, øh, har I været med i de unge fød møder? Ja, nej. <løb> <løb> nej. Vi siger nej, nej, ikke. Nej, men, <løb> Hvis jeg jo 26, da jeg fik et barn. Det vil jeg lige sige, det er optimalt. Ja, at det, at det, et I det. den gode alder ja. Ja. ja. Jeg vil også gerne det, men der var der noget med noget... Du havde ikke mødt den rigtige kvinde endnu? Jamen, ja jeg jo. Det, det der, der, der, er stadigvæk jo. Ja, det er noget med at gøre rigtigt. Vi skal til at ringe ind øh, Men, og sige øh, ja. tak, at vi skal have to igennem det. Ja, det er fuldstændig rigtigt. 10 tilbage. <laughs> Men øh, du skal jo øh, være sød og sende en e-mail til øh, satansøgningssnablag.dr.dk Og i emnefeltet, Anders, der skal jo øh, Stefan skrive barnets navn. Ja. Uh. Og så selvfølgelig og din imellem, adresse. Og imellem fornavnet og imellem efternavnet. Skal du skrive popkornløg. Popkornløg. løj. Ja, med benestræt. Okay. <laughs> tak, fordi du har været med og til lykke med barnet. Og hils, Jon. Det. Og hils Jon, hvis du, hvis du ser ham. Jamen, jeg lige render ind hjem, så skal jeg nok blive hildt. Han har jo fået job på Radio ABC. Ja, yeah, og Radio Alpha Topstation. Stefan, hils din lille dejlige familie. Det ja. skal jeg gøre. Tak for det, her. Hej, han godt. Hej, Hej. morgen. Og hvad er det her? Det her det er et fremragende nummer, en svensk herre, der kalder sig for familien. Og noget med det hedder noget så elegant som det snutter i min skalle. Mm. Og med et øjeblik, næste omgang er tillidsbændgården. Kjælge, ja. Det her det kræver en nærmere introduktion. Det er som sagt et enmandsprojekt fra Sverige, som kalder han fylder, kalder sig Familien. De er to, når de spiller ude. De kan opleves i København den 17. november, mener jeg. I hvert fald et eller andet sted i november, kommer de at spille på huset i Magstradet. Og det her det er titelnummeret fra deres nye album, som hedder Det snurrer i min skalle. Det er Og fedt. jeg vil godt spå den her en kæmpestor fremtid. Det her det er Den Tænkende Mands Botan Anna. Det er fedt. Det er rigtig fedt, faktisk. Må I sige noget? Jeg ja. synes også, det er fedt. Ja. Øh, det er sjovt, når vi har DJ Hed i på næste fredag i ja. altså Anders W. Berlsen. Ja. Ved du, om der er sig Nej. Anders W. Berlsen. På næste fredag? Nej, i dag. Altså fredag oh. i dag sidder lille Anders. Ej, var fantastisk. Eller stor Anders. Æ, Æ, ja. Og følesdag, han, øh, han er for 69. år gammel er han så? Gammel. Det kan jeg ikke regne ud. Han er Umiddelbart vil jeg sige gammel. Men ældre. kære venner, vi skal til at spille... Øh, ja, pladenfuld. en omgang af hvis det er, at vi er så heldige, at der er en, der ringer ind til os. Det finder vi ud af endnu. Jeg skal lige sige et nummer. Jeg siger nummer 58. Og kære lytter, hvis du lige kommer til, kan vi fortælle, at øh, vi spiller jo Tilspingo. Det her, er program, er det her program er bondet i går aftes torsdag. Fordi Anders er på vej til New York. Men hov, hallo, hvad er det? Hallo? Tilspingo. Nej, men hvad er det fantastisk? Tillykke, Og tillykke, tillykke med Og tusind det. tak for ja, uh, tålmodigheden. Og øh, okay. hvem taler vi med? Det er Johnny. Hej Johnny. Goddag Johnny, hvor er du fra? Vi er fra Kødkær. Kødbjerg? Kølker. Nå, Kølker. <laughs> Kødkær. Jeg troede, du sagde Kødbjerg. Det vil være et kedeligt sted at bo. Uh, Kølker, det ligger i... Uh, hvor herinde er vi? Herning. Oh. Syd for Herning. Oh. Og uh, uh, Anders, vil du iværksætte din søndflod spørgsmål? Hvad laver du til daglig? Uh, jeg arbejder inden på Jacobsen som anlægstruktør. Hvad hedder firmaet? Poul Jacobsen. Yep. Og hvad er Poul Jacobsen for et firma? Det er sådan en entreprenørarbejde. Og... Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Altså, er Så som... <laughs> som anlægs hvad for noget? Anlægsstruktør. Struktør. Det er det gamle bolig, ikke? Uh, Nej, den uddannelse kører vi stadigvæk, som vi det ved. Okay. Hvad laver en anlægsstruktør? Uh, Han strukturerer anlæg? og veje og den slags. Oh, altså det store overblik... Ja, det er et helt vildt overblik, ja. Hvad hedder det? Prøv lige at være helt stille engang, fordi det, det er jo sådan, at vi kan normalt... Normalt ville vi jo gætte blinklys på en bil, ikke? Ja. Og vi vil næsten ikke bede dig om at gå i din bil bare for at tænde blinklys. Men prøv øh, at være helt stille, og så lad os... Prøv at gætte, hvad det er, du sidder og ser i fjernsynet. Åh. Oh. Åh. Ah. Skal du bare skrue op for fjernsynet igen, ikke? Oh, ja. ja, nu skal jeg lige først finde... Uh, <laughs> <Forst> finde <laughs> Men det var tænt, var det, ikke? Jeg også, øh, der, der... Nej, du, du, du. Så Prøv at lyne op og ned i din lynlås hurtigt mange gange, og så skal vi gætte, hvilke bukser du har på. Det er Kæld Tolstrup, der siger det, og det er ikke noget, vi har noget med at gøre, Johnny. Det skal du ignorere. Du skal Nå, bare, beholde holde og... din bukser på. Jeg ved godt, det virker mærkeligt, det at han kald. han der er drenge igennem <laughs> så skal... <laughs> telefon, så skal kalde noget med bukser i de skug. Ja, det er da utroligt. Men undskyld, Johnny, nej, det vi gerne vil bede dig om, det er. Øh, øh, det var kun fordi, vi synes, vi hørte en lydkilde, men det var altså almindelige, rigtig ægte mennesker, som talte i baggrunden. Øh, nej. Hvad var det var det så? min datter. Nå, det, Nå. det er sådan et lille, lille menneske, som prøver at at være et menneske. <laughs> Nå. Og, og hvor gammel er, er datter? 10 år. Nå. Og, og, og, og, og, og, og, og, og må jeg spørge? Jeg er over 20. Og ja, det er meget vigtigt. Ja. Og, og, og også noget andet. Øhm, familien bor i Kølgjær. Har du boet i Kølgjær hele dit liv? Ja. Hmm. Men du har ikke antaget den lokale dialekt? Øhm, nej. Ikke sådan. Nej, nej, nej. Det sprang jeg sgu over. Den dag var du syg. Jamen, det er jo også, det er jo glimrende. Anders, har du egentlig spurgt igennem? Johnny... Vi er jo den lidt bizarre situation, at vi er ved at være færdige med timen, Anders. Og vi skal gætte. Nej, hvad skal vi gætte? Vi skal gætte, hvad det er, du ser fjernsyn. Nej, men han ser jo ikke fjernsyn. Johnny ser ikke fjernsyn. Han har hørt på sin dag. Ja, han har tændt på fjernsyn. okay. Har du tændt på fjernsyn nu, Johnny? Ja, nu har jeg. Åh, fedt. Okay, skal vi høre? Kan det? Ja, det, det er sådan noget, de skubble, det er bare stille noget. Ja, sådan er det jo. <laughs> er det uh, TV2 Sport? Nej. Er det... Uh... SBS Net? <sniffs> Tror jeg alligevel ikke, den med lynlåsen havde været bare en enelse sjovere. Hold op, no. Kjell. Okay. Det var faktisk hejligt. <laughs> Johnny, al, al, hvad ser du? Al, hvad du? Det er to. 2 Nej, TV2. Kan du have København? Og deal, no deal. Yes, yes. Sådan. Velkommen, hvis du lige har tændt dit fjernsyn. Vi spiller Deal eller No Deal her på TV2. Og her er Kjell. Kjell, han vil godt se en dreng uden bukser. Og mm, øh, velkommen til programmet. Og Martin, øh, hvilken kuffert vælger du? Øh, kan I se det? Jeg får lidt overlæg. Øh, Johnny, du har vundet chancen for at gå videre. Eller, du har fået vundet chancen, eller nu har du chancen, for at komme til Island. Det er De, fandme cool. Når vi er deroppe. Hvem med, skal du have med, hvis det er? Jamen, så tror jeg at er nok, at jeg tager med Betteborg med. Betteborg. Hvor gammel med Betteborg? Ja, også over 21. Sådan der. Over over Michael, hver, hvor gammel du er selv, er Johnny? Jeg er 32. Søren. Og hvad hedder din lillebror? Han hedder Heinrich. Heinrich, Heinrich det, og Johnny. Johnny. Der, er du da, altså, der fik du det navnet først, som man siger. Ja, Og det er nogle gange også. En der dag. var han heldig. Eller der var du den heldige, Johnny. En Heinrich. Ja, men han, han er lige blevet 30. Så... Nå, Heinrich er et, et sjældent navn. Altså i, i, uden for <laughs> Tyskland. Hold op. Hold op, jeg kan godt høre, hvor du er hen. Ja, skal man være rød for at være med i det her program? Ja, nej, nej, nej, nej, nej. Ja, nej, Nej, nej, vi er et liberalt program. Nå, nå, Nej, du kan være lige, hvad du vil. Bare, at du er glad, og at du har, øh, er med på det. Og så siger vi... Johnny, tusind, tusind tak, tak fordi du var med. Tak, Johnny. Du skal sende os en e-mail på ja, statisømmelsnag.dk. Ja. Og så skal du øh, skrive din brors navn og din farfars navn. Jamen det er da bare i orden. Og selvfølgelig din navn og adresse, så vi ved, hvem hvem det er. Øh, og så have en god dag. Og vil du ikke hilse datteren og øh, have en god aften? Jo, tak skal jeg. Høj lige godt. Og det det tak. Tak skal uh, god deal-no-deal, no deal, John. Ja. Hej hej. hej. hej. Anders, du er nødt til at få til, at han sidder og hænger. Fordi Ej, du jeg jeg synes, det er jo rimeligt, at man skal beskyttes for at være homoseksuel, bare fordi man gerne vil høre en lynlås. Ja, jeg vil ikke forsøge på at græde en, en pinlig situation. Pokker pokker ikke, man ikke høre noget fra det tv. Manden sidder i sin stue, Nej, og så siger du øh, lyn op, det ja, ja, sige, men, Der var Anders lidt hurtigt du var lidt hurtigt alle var lidt hurtigt Det hele er wow. bag med os. Og så har du kort nummer på din CD? En kort stemning. Kort. Vi skal have det på nu. Ja, men det har vi så det allerførste nummer. Det er meget super lynkort. Kære lytter det er sådan at Programmet her var også kun 5,5. Det var, skal være 95. Altså, nej, det er første team. Det skal være 67 minutter. Godt. Ja. Min her, og herrer, vi spiller lige kort nummer. Så er, det er, der, øh, så er der nyheder med en dags der. Og det er med 200. Og så umiddelbart derefter, Som så er vi det, så. klar med anden team. Hejsling. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Og kender du det? Nogle gange der sidder man og kigger rundt på forskellige MySpace-profiler rundt omkring ude i verden. Ikke? Mm -hmm. Og så lige pludselig så ser man, at en af ens rigtig gode venner mm -hmm. har fjernet en fra hans forsid. Hvem er det? Det vil jeg ikke sige. Nå, men det er da noget turistnød, hva? Men tak skal du have, Thomas Madhvi. <laughs> jeg troede, Thomas, helt seriøst, jeg troede, og jeg ved, du lytter med nu. Mm. Eller sover du, fordi du sover længe, fordi du er DJ? Oh, se mig, jeg kan sove hele vejen op ad dagen. Mm. Og frem til toppen af timen bakker baglænset ud af studiet, du. Nej, mm. du det skal du ikke lade dig gå på af. Der kan være alle mulige forklaringer på for det. Du lytter til De Sorte Spejdere, som sender en bundet udsendelse denne fredag, den 28. september. Årsagen er, at jeg netop nu er ved at lande i JFK. Ja. Arh. Du har lige passeret Island. Jeg sidder engang i et fly nu, i af London. Det tror jeg ikke. Okay. Skal, skal du, inden du inden melde mig i London? Ja. Åh, oh, der er forsinkelse. Breeze Airways, B.A. Det no. Ja. Ja. Men ved du hvad? Billetteren var billige som man siger. Ja. Øh, når det så er sagt, så vil jeg også sige, øh, at i den her time, der kan man høre... Ja, der er vi i det, der hedder et stileksperiment, men også det, der vil kalde spas. Og men nosse, der, siger du? Nej, ikke nosse. Spas... Nej, så er vi der igen. Og tilbage tilbagebegændt. Tilbagevendende begivenhed, som jeg ved, at mange, de øh, har savnet. Hmm. Jeg har. Jeg har også selv. Æh, Anders lyder måske lidt smule distræt i, øjeblikket. det er, fordi du er ved at fjerne mad i for din forside, eller hvad? Nemlig, der ses vi svin. Hoj, hoj. Vi har besøg øh, til de lyttere, der først er på nu, øh, af DJ Keld, ja. Kapel Keld ja. Kjell Tolstrup. Øh, vil I vide, hvad det var, vi hørte? Ja, jeg skulle lige til at spørge om, hvad hørte vi her til start? Kun du lide det, her jeg hørte først? Ja, jeg synes, det lød belgisk. Ja, det var det også. Nej! Det er nogle af mine nye MySpace-venner. Uh, og nummer, der hedder das, eller ja, gruppen hedder das Pop, og har åbenbart eksisteret i mange år. Men. Jeg har først lige opdaget dem nu. Og det her det er deres nye single, eller i hvert fald et nummer for deres nye album, som kommer her en gang senere på året. Jeg har den store glæde at øh, parkere over ved et belgisk ambassade nogle gange, fordi at, øh, at jeg ikke har plads hjemme, der hvor jeg bor. Ja. Uh, og, jeg, og så er det nogle gange, så rårer de ud vinduet og siger, si Sie sind nicht aus Belgien, eller siger det på fransk, ikke? fordi det er mm. Belgien. Uh, nu vil jeg kunne sige, uh, aber ich uh, mag gerne des pop-seriefil und spil i radio, her ambassadør. Og så får du nok lov at holde dig. Så okay, hedder Going Underground, og som sagt fra et album, der kommer senere på. Nu spiller vi lige et stykke musik, og så derefter så så går det. vi så i vi, så slået. I 50% mode. Ja. Og du kan glæde dig til en slag som Fættet Miss. I 50%. er Annegrette, Bergbrisk. Øh, I 50%. Og Lineskjær, en lillebror. I 50%. Og det er altså et greatest hits tema i den her team. Musikken vil selvfølgelig kører i, i fuldt tempo, som man siger. Ja. Men vi kører 50%. Det er jo hende, som vi kender som Imogen Heap, ja. som synger her, men det var dengang, bandet hed Fro Fro. Fro Fro. Var det ikke noget med, det var noget italiensk? Uh, hun er selvfølgelig englænder, men Fro Fro var italiensk og sådan noget. Kjeld, ved du nogen Hæ, det, er jeg faktisk ikke. det tror jeg ikke, de har med her. Ja. Nej, jeg tror også, det er engelsk. Okay, fair nok. Det er point noget Nogen hedder, shhh, så slår mig da. Og vi er alle sammen lige blevet enige om, ja. i hvert fald Anders og jeg, at vi elsker Emotin Heap, ja, og Anders, Anders elsker mest. Og, også. og ja, Jeg Anders, elsker Anders. Jeg kan okay. også flere jeg jeg gange. Og, og set se i en live. Det er måske den eneste også, der har. Mm. Ja, jeg tror jeg Der er opvarmning fra Karpak Nord. det var mærkeligt. Ja. Det svarer lidt til at... Okay, nej, det er fint. Nu skal vi øh, videre, og vi går nu i slow lige om et øjeblik. Det gør vi. Vi skal nå fire ting. Ja. Vi skal have øh, tre klip. Lene skal have en lillebror genhør. <coughs> øh, det er der, hvor vi læser op af en børnebord. Ja. Så øh, skal vi forbi Godmorgen Danmark, hvor Claus Ridskærerne, Grete Bjerre og Rys er ja. Så skal vi forbi det der Fættet Mis, hvor du læser op fra ude i og så skal vi ringe til Kasper, ja. vores ven i Thy. Jeg synes, vi skal starte... Øh, med et klip. Ja, vi starter med... Og vi, jeg synes, vi lægger hårdt ud med fedtet mis. Gør vi ikke det? Men nu, skal vi ikke først gå i slow, så vi, så vi ikke gør folk bange? Og jeg står i musikken. Okay. Henning, er du sød at tage os ned i tempo? Sådan. Sådan. Så er så det hele livet roligt. du kigger mærkeligt. Men ja. det er vi. Jeg ja. er ja, bange for, at det lyder sjovt nu. Ja, det bliver det... rimelig sjovt. Både ja. jysk og langsom. Du skal bare snakke helt vildt hurtigt. Ja. Helt vildt hurtigt. Jysk og langsom. Jeg tror, der helt det her russetbillet helt af igen alligevel. Vi starter med det eneste af det hedder Fættet Mis. Det var 2 ja. minutter og 59 sekunder. Få da sige Fættet Mis Jeg har igen. glædet mig usigeligt meget til at høre Fættet Mis. Langsomt. Fættet Fættet Mis. Et lidt mis. Det var et tip for Hjelden. Det var faktisk for ude af hjemme. Ude af hjemme, undskyld. Fordi hjem bruger vi ikke ved... mere. Hjelden. <fart> <fart> <fart> <tøj> <tøj> <tøj> <tøj> ja, værsgo. Er I klar? Ja. Tips fra... <tøj> ude af hjemme. Det er ikke rigtigt tips, men det er... Ja, og dog, det er øh, hybrid mellem tip og et godt råd, ikke? Øh, det er brevkasten Dine Kæledyr for hjem hjemme ved Lisbeth og Søren Nordbær. Ja. Øh, har fået et interessant spørgsmål. De er gift. De er meget gift. Øh, det er spørgsmålet mis misfættet ind i olie. Apropos misfættet ind i olie, kan jeg sige, at Anja er lige er oh, Så tror jeg nok, der og, er lagt og en og Tony, Anjas kæreste, sidder derude og kælder Nå ja, det er sådan. Og han har uh, tråkket overskæg. Uh, Vi har en dejlig neutraliseret pirmamiss. Øh, på næsten 14 år, som vi elsker højt, til trods for, at den øh, dominerer os totalt. <laughs> at den imiddels begyndte at vise nogle svaghedstøgn, og vi er ikke rigtig klar over, hvor alvorligt de er. Det hele begyndte med, at den fik noget betændelse i tandkødet. Det fik vi på med ved hjælp af penselin. Men nu husker, og nu husker vi at rense den skummer hver dag med en vandpind med klorhexidin. Men efter penselinkuren har det forunderlige ting. Først fik den forstoppelse og for ikke på bakken i tre dage. Så går der også tvivl i din dårte kat. <laughs> efter Derfor kan vi Mis. den Paraffinolie Æh, dæh, Den har i øvrigt altid fået Kattemalt Missemalt Fordi Den har haft Tilbagevendende problemer Med hårbolle <laughs> <hør> Ja, det er jo nærmest en beretning, mere end et egentligt spørgsmål. Missen har problemer med hårbollerne. Det er, men det har den, Jeg ved ikke, om I kan huske det. Siden, siden forståelsen er den begyndt. <laughs> Og vi var fedtet omkring numsen. <laughs> så, Kom op. Sæt så en lille pølø i. så skidt det er? Jeg bliver simpelthen nødt til at bryde en fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på den avis du kan der hedder hvem vil I ikke gerne være kat? Og her har vi altså en kat, som bare helst ikke vil. Gerne vil være mis. Men der er mere, der er mere mis. Misten lugter ikke, og, og den virker ikke generet af det. Men det laver pletter. Oh, mis. Selvfølgelig gå til mere hvis det er nødvendigt. Mm. Det her, det hedder øh, moderne musik. Det er dejlig musik, de Ej, er... moderne er det altså ikke anderledes, Det kan man jo ikke, ikke komme og Det er frins. Det er Ja, det er skønt. Og det er lige som man tror, at det er slut, og han har udsendt den sidste dårlige single, og nu skal han pakke sammen og, og fisse af. Så kommer der sådan noget her. Jeg mener, jeg er totalt overset det, da jeg hørte albummet igennem første gang. Det er jo røvfedt. Det er fantastisk. Det hedder Chelsea Rogers, og um, det er Prince, som vi kan lide ham. Ja, ja, jeg godt lide. ja, kun fordi jeg tænker, at uh, vi sidder og taler langsomt. Ikke? Slow, ja. Det er jeg fuldstændig klar over, at vi gør. Og så tænker jeg bare... Ja, jeg synes så bare, at jeg, jeg synes, det er sexet. Jeg synes, det var passe, at ja. jeg sagde, at det var en Fordi jeg synes det var en gammel næsfar, der sad. Men hører lige her. Hvis vi også taler langsomt, så går det jo helt i stå. Det er simpelthen danske orkester. Det er det bedste danske orkester lige nu, hvis du spørger mig. Og helt ufatteligt, at der ikke er nogen, der har signet det. Som ingen har signet. Og, og, og må jeg spørge, hvorfor er den er de fra? De er her fra Københavns mm. dreng, Jeg gør det jeg snart. Du ringer op, at 29. Husk ikke at sige hende over, så bliver han så ked af det. Vi skal ringe til Kasper for ty. vores menneske øh, op. Sidst vi snakkede med ham, brokkede han over, at han smidte til, fordi vi havde Max, og han skulle købe en computer. Så laver lavede noget rigtig sjovt med ham. Prøv at ham. Ja. ja. Jeg vil købe en Dell, nemlig. Mm. Vil jeg vil lave noget, noget det sjovt. Det er også sjovt, så vil jeg vil bare lægge en besked, så den ikke tager den. Okay. Det var ikke til Kasper Højgaards telefon. Jeg tror jeg ikke kan det, når man lægger en besked. Hej. din besked efter tur. den slå sig. For at afslutte, tage firkant eller læg på. Goddag, mit navn det er Jørgen Jacobsen. Jeg ringer fra Dell Kundeservice. Jeg ringer ind på den computer, som du har købt i lørdags og som du sendte til reparation mandag formiddag i Foner i Tisdag ved 10.30 tiden. Du skal jo velkommen tilbage til os. Yes. Den er ikke færdig endnu. Den er, jeg skal sige, jeg bryder lige ind. Det er Jørgen Jacobsens uh, suschef. Jeg hedder Dan Schlosser. Jeg er også fra Dell. Uh, vi har set på computeren, og vi har aldrig set noget lignende. Vi har faktisk øh, så meget øh, i chok, så vi har fået vores cheftekniker, øh, Kjeld Flink, til lige at give en lille diagnose. Kæld. vil du sige, hvad der er galt? Jeg tror, at der er en, der hedder Læren, der har haft finger i den. Ja, det er ingen andre læren, det er beskidte svin. Ja, men Kasper Høgord, du skal velkommen til at ringe tilbage til os på 70 20 på onsdag på mindst 14 og 16. Ja, det er ligesom at besøget jer JTS. Det er også, vi kommer mellem ugen der, mellem ja, Og så kommer vi mellem Og så holder lige 0700 og 22. Så der er et lille orange til lige pludselig ja. i enkør. Ja. <laughs> så er der også, der vil jeg grave noget ned. Så er der også, der. Er er ved det er vi en kiggend. <laughs> hej hej, Kasser. Hej. Ja. Grøngøj. Grøngøj, mand. <laughs> så øh, skal vi lukke ind på Ja, sgu. Så går vi almindeligt tim på. Skal vi lige gør sådan. Så. <clears throat> Ah, det var dejligt. Så er vi ude, så er vi ude af 70'erne igen. Kjell som tak fordi du kom. Selv tak. Vi ses ikke på næste fredag, efter der kommer Anders B. Berlsen ind. Det vil jeg sidde derhjemme og høre. Ja. Uh, vi ses, kære lytter, uh, sjældent, fordi det er jo radio. Men uh, mandag og tirsdag er der jo ikke radio, fordi Anders er over at sige undskyld til amerikanerne. Men onsdag kommer du tilbage, belæse med heder og glæde, og Correct. fortæller alt, hvad der er sket. Næmlig. Så uh, rigtig, rigtig god weekend, og vi høres vi igen på onsdag. Og der ja. uh, det er dine nummer op til nederne. Nej, Nej, det tror, er faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, Anders, der har fået ja. lov. For lov at lukke med Bjørk, øh, så ligesom at sætte weekenden i rigtig gear. Ja. God weekend. God morgen. Ja, morgen. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breidholdt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genøre hele dagens udsendelse på dr.dk-spejdere.